Réta kör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a d 0999 es számon. kívánok a kedves hallgatónak, a Krétakör adását hallják, lakatos Gyula vagyok, két kedves beszélgető társammal, Bányai Gézával és Szilágyi Mártával ülünk itt a stúdióban. ahol mai téma lelki élet a családban, főként sok gyerekes családban, milyen lehetőségek, milyen problémák, milyen nehézségek adódnak és sajnos ezzel kapcsolatban elég sok levelet írást, meg folytatok emberekkel, akik azt mondják, hogy igen számukra elég nehéz lelki életet élni. <kül> lelki folyamatokat, öntisztító folyamatokat, jogát, vagy bármiféle önmegulósítási módszereket végezni, mert egyszerűen azt mondják, nincs idejük erre. Kevés idejük van, és az a kevés szabadidő, az pedig a családra kell, mert ugye főnként, ahol több gyerek van, ott ugye hát azért nyilvánvaló, mindenki elő nyilvánvaló, hogy van mit csinálni, nem van szabad perce az embernek, és én mégis arra biztatom őket, hogy mindenképp kell, hogy lelki életet éljenek, valamilyen lelki tisztító folyamatot e, próbáljanak végezni. Már csak azért is, mert általában mindegyikükben benne van a vágy arra, hogy valamilyen, valamilyen lelki életet éljen. Csak hogy valósítja ezt meg ebben tényleg ebben a rohanó világban, a sok gyerek mellett, a mindennapi elfoglaltság, tehát a napi 24 óra is kevés erre, milyen lehetőségek vannak. És én mégis mindig azt mondom nekik, hogy Tulajdonképpen beszélgettem levelezés alapján egy kedves hölgyel, aki azt kérdezte, hogy mit lehetne csinálni, és beszéltünk a mantra jogáról, a zenei jogáról, és mondtam, hogy ha más ideje nincsen, csak azt, amikor eteti a gyerekeket, vagy, vagy foglalkozik, vagy kicsit játszik vele, ugye a zene, a zeneterápia, az, az teljesen közismert mindenhol, hogy ezzel is segítse önmagát is, meg a gyerekeiket is, hogy végezen egy olyan zeneterápiás módot, ami ugyanakkor megfelel egy indiai meditációs módszernek. Tehát ez a mantra jogának az alapja. És nagyon sok embernek probléma ez. Nem tudom, hogy ti milyen ilyen hasonló dolgokkal szembesültetek, vagy milyen talácsokat szoktatok adni olyanok számára, akik ilyen hasonló cipőben járnak. Ez valóban egy általános probléma, mert a legtöbb ember úgy gondolja, hogy a lelki élet az ugyanolyan dolog, mint, mint, mint az összes többi dolog az életünkben különbözik egy másiktól. Tehát úgy értve, hogy van családi feladat, van munka, van a rokonokkal való kapcsolattartás, van a, nem tudom én, mint választó esetleg ott valami dolgom van és van az én magánéletem, és van az én életem, és ezek mind különálló feladatok. És mindig külön-külön kell eleget tenni. És valójában ez tulajdonképpen nem így van. Mint ahogy már az sem úgy van, hogy ezt sokszor mondják, hogy hát a magánvéleményem véleményem az, hogy hivatalosan ez a véleményem Hát valakinek vagy van véleménye, vagy nincs véleménye. Ha egy ilyen skizofrén állapotban él valaki, akkor valami baj van. Akkor a dolgokat nem nagyon helyesen érti. Hogyha most csak mondjuk, vegyünk egyszer dolgot, ugye sokszor halljuk, hogy valaki nyilatkozik, és azt mondja, hogy hát szóval a véleményem az ez, de, de hát ezt kell mondom. Akkor még nyugodtan mondhatná azt is, hogy mit tudom én, a cégünk álláspontja ez, vagy a hivatalos álláspont ez, de én nem értek ezzel együtt, egyet. Ugye? Nem kell félresúgni, hogy ő más gondol. Vagy, vagy ne mondjon semmit, hogy álljon aréb, ugye? Ez egy, megint egy lehetőség, ha valaki van, velem, nem tud azonosulni, akkor egy a kalapját és menjen arrébb. Hisz ez a kettőség, ez tönkreteszi az ember egyéniségét. És ugyanúgy a lelki élet sem lehet egy olyan dolog, hogyha én mondjuk elmegyek a templomba, és eleget teszek egy ilyen dolognak, hogy elmentem a templomba, és ott nem tudom, én mit csináltam hogy az a lelki élet, és hazemegyek hazamegyek, és, és otthon a gyerekkel foglalkozom, akkor az valami más. A Bhagavad Git, ezt nagyon érdekesen közelíti meg. Azt mondja, hogy bármit teszel, eszel, elajándékozol, vagy vezekel, te értem, mint egy áldozatot. Ez az Isteni üzenet. Tehát nem azt mondja, hogy ha a templomban vagy, akkor a egy gyakorolsz. Ha jógázol, akkor az lelkélet. Ha imádkozol, akkor az lelkélet. És ha mit tudom én a gyerekeddel törődsz, akkor az nem az. Nem azt mondja, hogy bármit teszel, eszel, bármit adsz, vagy bármi, ami, ami, amivel kapcsolatba kerülsz, az tedd úgy, hogy kapcsolatban legyen a transzcendális valósággal, Istennel, vagy az isteni valósággal, ki hogy érzi, ki hogy tudja fölfogni ennek a létét. Ez a lelki élet. Egyébként az pedig más, amiről szoktunk beszélni, hogy nekem nincs időm erre vagy arra. Én úgy gondolom, hogy erre nem kell külön időt szakítani, hiszen ez a nap 24 órájában jelenlévő dolog, visz ez egy általános attitűd, ez egy egész egyéniségünkből fakadó ö, megközelítés, hogy vajon próbálunk-e összefüggést találni a, a, a céljaink, az életünk és az abszolút igazság között vagy sem. Ha úgy gondoljuk, hogy ez csak egy templomba lehetséges, egy órán keresztül, és utána teljesen más világban élünk, én azt hiszem, hogy nem nagyon sokat értettünk meg a lelkélet valóságában. Hát, ennek nagyon örülök, hogy ezt így meg elmondtad, mert én most így közben jutott, hogy annak idején, hát mondjuk az 31 évvel ezelőtt volt, amikor én is megismerkedtem ezzel a lelki folyamattal, nekem is dilemát okozott, hogy most, hát ugye megvan a kis magán életem, a munka, meg ez, meg az, meg a szabadidőmben, mit csinálok, és akkor bejött egy, egy, egy, egy teljesen új kép, egy új világ, amihez attól függetlenül vonzottam, csak nem igazán tudtam, hogy hogy helyezzem be. És nekem is nagyon nagy hatással volt, amikor annak idején ilyenekről beszéltek. Tehát itt, itt nem arról van szó, minden te is szóltad, hogy van egy magánélet, meg van egy lelki élet, hanem az, hogy tényleg, hogy ezt az egész folyamatot, ezt a lelkiséget, ezt a lelki folyamatot, ezt a lelki tisztító folyamatot, ami a bakti jogából, a mantra jogából áll, ezt teljesen be lehet úgy ágyazni az ember életébe, hogy tényleg a napi 24 órájával kapcsolatban van, és minden tettével kapcsolatban, tehát nem valami különálló dolog és a saját tapasztalatom és hát több más embertől is ugye visszajelzése akkor elmondhatom hogy bizonyos értelemben az embernek még az élete úgy is megváltozik hogy, hogy, hogy a rendszeresség által hogy könnyebben tudja beosztani az idejét, könnyebben tudja megoldani egy somó olyan problémát ami, ami, ami eddig nem, nem igazán volt számára elérhető vagy megoldható és Ugye már itt a rádióműsoromban többször idéztem, de megint eszembe jutott, és hát kénytelen vagyok elmondani, mert úgy, úgy be van a szívembe, hogy például Sokratészsel kapcsolatban van az a nagyon szép történet, hogy amikor az athéni piacon járkált, és nézelődött, nézelődött, és egyszerűen csak oda szólt a tanítványainak, mondta, hogy hát Istenem, mennyi dolog van, ami felesleges, amire nincs szükségem. Tehát, hogy az ember lelki életet kezd élni valamilyen módon, akkor egy idő rájön, hogy rengeteg olyan dolog van a birtokában az életében, nem csak használati tárgyak, mert ugye minden lakásban, hogyha jól leeltároznánk, akkor kidobhatnánk a fél lakást, mert évek óta nem használja már az ember azokat a tárgyakat, vagy ruhákat, vagy valamit. Tehát tulajdonképpen teljesen feleslegesek, hanem az életvitelében is rengeteg olyan felesleges dolog van, ami csak az idejét rabolja. És hogyha egy magasabb, értékesebb életet él, akkor rájön arra, hogy ezek az alacsonyabb rendű dolgok, cselekmények, meg viselkedési dolgok, ezek egyszerűen eltűnnek, mint a, a nap felkeltével a harmat a fa levelekről. Eltűnik, mert feleslegessé vált. Megváltoztatja nagyon az életét az embernek de ezért valami kis itt szintén van a között, amit ti elmondtok nagyon lelkesen, hogy hogyan lehet lelki élni a gyakorlatban, meg a valódi gyakorlat között. Indiában is, de a kereszténységben is, meg akárhol, aki igazán lelki akar élni, az bevonul egy kolostorba, és kimegy az erdőbe, elzárkózik, és egyedül él. Ez egyszerűen megoldja ezt a problémát, hogy egy ilyen huszárvágással megoldja. Nem kínlódik azzal, hogy hogy próbálja még beosztani az mert hogy próbáljak aznak a buta gyereknek valahogy rávenni, hogy egy kicsit hallgassa meg azt az indiai zenétet. Ez, ez felesleges nehezítés az embernek, amikor a anyagi élet úgyis olyan nehéz. Hát, hát én azért nem tudok ezzel egyet érteni, mert például vegyünk egy, egy családot, ahol mondjuk van az anya vagy az apa, és van mondjuk négy gyerek. Hát nem hiszem, hogy egy társadalom szempontjából az a példamutató lelki tanítás, hogy akkor felesd el a családot, és vonul ki akár feleség, vagy férj az erdőbe, és élj lelki életet, és szerintem, ha ma Indiát idézted, ott is ez a várnásra, a darma társadalmi felépítés, az nem arról szól, hogy mindenkinek az erdőbe kell menni, hanem ki milyen körülmények között, és ahogy Géza is esetelt ezt a példát, hogy tegyél mindent értem, ugye mondjuk is Namogadítában, hogy azokon a körülményekben, amiben él, azt változtassa pozitív értelemben jóvá, lelkivé és abban a közegben próbáljon meg én Tehát ilyen, ilyen értelem egyetértek, hogyha vannak olyan személyek, akik a mentalitás, a, a típus, vagy az egyénisége alapján képes arra, hogy kimenjen az erdőbe és meditáljon, mint a szerzetesek, remeték, meg egyebek, ezek vannak természetesen, holtak is lesznek is. Na de hát a, a társadalom nem szerzetesekből, meg csak remetékből áll, hanem a családból. És éppen ez, például azt hiszi Szent Ferencnek az élet és nekem, meg tanítása na, nagyon szimpatikus mert neki is megvoltak a szerzetesi köre, tehát a szűk kör a szerzetesek, akik tényleg úgy éltek, hogy elvonultak mindentől, de ugyanakkor, hogyha látta, hogy valaki mit tudom, egy családot szeretne, akkor azt mondta, oké, okay, menjél, érd a család életedet, de ugyanúgy lelkiséggel. Én szeretnék a Márta gondolatára visszatérni, és megvédeni az igazságát, de kiegészíteni egy másik szemponttal. Én is úgy gondolom, hogy ha valaki ideális esetben fölismeri azt, hogy a lelki élet az életnek az igazi értelme, akkor szó szerint hagyhat csapot, papot és elvonulhat, és lehet egyfajta remete, szerzete, stb. vagy valami ehhez hasonló különböző kultúrákban, különböző vallásokban más-más megoldások voltak, de lényegében ugyanez volt mindig a törekvés, hogy az ember csak Istentől függjön, és ne alakítson ki a világban olyan kötöttségeket, amik fölösleges és értelmetlen dolgokat jelentenek. De ezek az ideális üzenetek, amik, amikkel tele vannak az írások, hogy igen, egy szent az ilyen, az abból a helyzetből indult ki, hogy valaki ezt fölismeri, szinte egész fiatal korában, és ezen az, indul, ezen az úton indul el, nem pedig valamilyen egészen más úton. De az emberek többsége nem érti, vagy nem ismerte föl ideje korán a jelentőségét annak, hogy mint lélek az életnek más értelme van, mint hogy, hogy a, a a napi szükségleteknek dolgozni, és bele kavarodik azokba a szokásos dolgokba, amiben mindannyian belekavarodunk és lesz neki családja, van munkája, a társadalomba pozíciót, foglal el felelősségeket, alakít ki, kötelezettségei lesznek. Amikor fölismeri, hogy ezeknek egy része hiába való és fölösleges, és tulajdonképpen megköti és visszahúzza, akkor ezek már jelen vannak. Nem kötelező választani, de amikor jelen vannak, akkor már van a felelősségünk, akkor megvan, és attól a perszől kezdve nem a remete élet szabályai lesznek a mérvadóak, pontosabban a remete élet vagy a szerzetesi életnek a belső tisztasága, az továbbra is alapvetően fontos cél, de a külsőségekben már nem teheti meg ugyanazt. Van valakinek mondjuk négy gyereke, és a gyereknevelés során rádöbben arra, hogy, hogy valami egészen másra szeretne a gyerekeit nevelni, mert ő is rájött, hogy az élet az, az valahogy más, mint amit eddig csinált. Azt hitte, hogy csak, csak enni kell adni a gyerekeknek, és mit tudom, miért dolgozunk a pénzér, és rájött, hogy az élet valami más, a négy gyereket már nem hagyhatja ott ezt a kötelességet ő, egyszer felvállalta, és ennek a kötelességnek eleget kell tennie. De a köszönöm. lelki élet az nem lehetetlen ebben a formában. Természetesen, ha ezek után akarja ő szerzetes lenni, akkor egészen más kategória, akkor az a, az a, az a menekülés és a, a, a, a kötelezettségek való, való kibújásnak a vágyát fogja felhozni, és nagyon valószínű hogy, valószínű, hogy valószínűleg arról is van szó. Ezért nagyon kell vigyázni, ugyanakkor én egyetértek vele, hogyha valaki még nem kötelezte el magát, nem merült be a különböző anyagi ö, dolgokba, akkor nem kell ebbe elmerülnie. Nyugodtan, ebbe még választhatja azt az életet, ami, ami, ami, ami tulajdonképpen a minimális ö, elkötelezettséget jelenti ebben a világban, hát mondjuk lélegezni, meg enni kell, tehát bizonyos valamilyen elkötelezettséget ö, ki fog alakítani a világgal, de nem kell túl sokat. Ez nem kötelező. De ha már valaki ezt ö, belekerült, bele, beleválta, és közben fölismeri azt, hogy tulajdonképpen az élet értelme nem ennyi, hogy én ezt végigcsináljam, hanem több, akkor neki abban a helyzetben kell a lelkiséget megtalálnia. Nekem ezért tetszik. Például. És ezért nem lehet uh -huh. azt mondani, hogy pontosan mit kell csinálnia, hisz nagyon sok esetben például egy elfoglalt anya, vagy egy apa, aki dolgozik egész nap, az nem csinálhatja ugyanazt, mint egy szerzetes, aki reggel zsolozmázik, este ének közben nem tudom mit csinál, kódexet, mások. Nyilvánvaló, hogy ez nem fog működni. Nekem nagyon tetszik, ez az egész kereti lelki folyamatokban, ez az úgynevezett kálad és a patra, tehát az időhely és körülmények szerinti alkalmazása a lelki életnek. Tehát, hogy figyelembe veszi ezeket a dolgokat, hogy milyen időkörülmény, milyen időben, milyen körülmények, milyen lehetőségei vannak az embernek, és hogy ahhoz igazítja, azt nézi meg, hogy abban a körülményekben, amiben az az adott személy vagy személyek vannak, élnek, tevékenykednek, hogy ahhoz hogy lehet igazítani ezt a lelki folyamatot, lelki megújulosítási módszert. Azt mondjátok, hogy vannak, akik el akarnak menekülni a felelősségeik elől, mondjuk azáltal, hogy egy kalosztorba elmenekülnek. De én valahogy én a saját életemben nagyon sok olyan példát láttam arra, hogy valaki az életnek a fontosabb dolgai, az önmagolósítás kötelessége elől menekül bele a családi életbe. Hát, hát, hogy az mégiscsak egyszerűbb, meg hát, ez egy olyan, olyan hétköznapi dolog, az állatok is ezt csinálják, meg valahol mi is állatok vagyunk, és hát akkor éljünk mi is csak úgy, mint a, a kutyák, meg a macskák. És ez épp egy menekülés, csak egy ellenkező előjel ez lehetséges, én, én is el tudom ezt képzelni, hogy ez így van egy, mégis egy picit valahogy más, hogy szeretném értékelni, úgy gondolom hogyha a lelki út az embernek nem igazán fontos akkor más dolgok lesznek fontosabbak tehát mi lehet, hogy úgy gondoljuk hogy, hogy valaki mondjuk, mondjuk találkozik egy tanítása és azt mondja, jó ez nagyon csodálatos hogy ez, hogy ez hogy igen, az életünk az, az tényleg e, hát tényleg nem többek vagyunk, mint az állatok és, és, és ez, mi lélek vagyunk és a léleknek a, a boldogsága az nem abban van hogy anyagi dolgokat megszerez meg, meg, meg állandóan olyan dolgokért dolgozik, mint a létfenntartás a több és a többi hanem ott van az Isten szeretet, mind nagyon jó ezt fölismerheti de meg lehet ez a fölismerés ez, ez jobbára inkább elméleti vagy a vágynak egy kezdeti szintjén van. De nem uh, tud túllépni azon a kötöttségen, van. Ez azt jelenti, hogy a, a, tudik, van egy olyan dolog, hogy a lelkét az nem fekete-fehér, mint hogy semmi más nem fekete-fehér, hanem, hanem annak van egy halvány sugara, van egy, egy, egy erősebb... Ö, ö, módon esetleg megragadja az ember szívét. Lehet, hogy valakinek betölti a szívét, és nagyon erős vágyá válik. És lehet, hogy valakiben ez olyan erős, hogy ez válik az életének a fő céljává. Na az ilyen ember fog ö, olyan életutat követni, ami mondhatni mutató abban az értelemben, hogy igen, ő megmeri lépni azokat a lépéseket. Akiben ez csak egy halvány kis ö, vágy, az valószínűleg ö, nem tudja ezt ö, úgy mérlegelni, és a számára a, az egyéb elkötelezettségek legalább olyan súlya esnek latba. Tehát ezt inkább úgy kell néznünk egyfajta, hogy mondjam, csak ö, hát megértéssel, vagy, vagy, vagy ö, mondjuk úgy, hogy megértéssel, hogy igen, ez a dolog így van. És, és ha valamit tudunk segíteni, akkor azt a kis tüzet, azt a kis halvány, ö, a fénysugarat kell ö, segítenünk, hogy, hogy az, az ne hunjon ki, hogy az, az, az annak a, mert ez egy érték a számára, az neki fontos volt, hogy azt, azt fön tudja tartani. És nem követelhetünk meg egy olyan viselkedést, vagy olyan életet valakitől, aki arra tulajdonképpen nincs kész semmilyen formában. Még akkor is, hogyha például a belső meggyőződésünk az, hogy igen, a lelkiet az egyetlen igazi lépés. De ha így kimondom most, én azt hiszem, hogy, hogy jó pára azt fogják mondani, hogy hát azért jó, jó, hát azért ez az, ez, ez, ez nem így van. És miért fogják azt mondani? Azért, mert még a tapasztalatuk ezzel kapcsolatban nincs meg. Nekik ők nem gondolják, hogy ez így van. Igen, hát azt hiszem, hogy teljesen. Olyan bár olyan Már az írások alapján szerintem tudnánk erős érveket hozni, hogy igen, igen, nekünk van igazon, de meg kell értsük, hogy ezt nem fogadjuk el egyformán. Igen. Ez nagyon szépen megfogalmazta a dicséret, mert emlékszem talán volt egy régi műsorunk, pont arról beszéltünk a hittérítés kapcsolatban, és akkor is arról beszéltünk, hogy hogy mi a különbség, és én nem is nagyon szeretem, hogy a hittérítés, inkább a hitismertetés. ismertetés. És pont is ez a probléma hogy a és hogy, hogy úgy nyomja, és nem veszi figyelembe a befogadó félnek a, a, a helyzetét, képességeit adottságait. És tényleg ez teljesen mértékben így van, hogy... Hát a hittérítéket én is nagy hívben elkerülöm, de azért valahogy mégiscsak szükség lenne valamilyen intézményes formára, amely... Ha nem is a hitet, hanem egyszerűen az igazságot közli az emberekkel. Egyszerűen megtanítja őket, hogy nem az az életnek a célja, hogy fenntartsuk ezt a társadalmat, ami úgy, ahogy van, hibás és rossz. Hát meg kellene keresni, hogy, hogy lehetne ezen túllegni, és nem. Hát, hogyha például nekem van egy éves gyerekem, és a gyerekem azt mondja, hogy 5 meg 2, az 9, meg 3, 1 az 3, meg 1 az 0, akkor én nem megértéssel fogom szemlélni, hanem megtanítom neki, hogy mi a helyes hát azért a megértésnek is van ugye egy határa. Tehát ha azt látom, hogy az emberiség teljesen az igazságtól elszakadva, és egy teljesen fals úton jár, akkor nem fogom megérteni, és nem fogom őket buzdítani abban, hogy igenis csak csináljátok, mert ez nagyon jó így. Hát csak meg fogom próbálni őket kiemelni abból a, a mocsárból. Így az teljesen természetes. Most tartanánk egy kis szünetet, és arra kérlek benneteket, hogy a szünet után egy ilyen kicsit gyakorlatilisabb területünk át. Két konkrét példával kapcsolatban az egyik, mind kettő, illetve mind a kettő egy személyes kapcsolatból ered. Az egyik az egy hölgy, aki több gyereket nevel, és neki probléma a, ennek a megoldása. A másik egy érdekes terület, szintén egy hölgy, akinek a kisgyermeke valamelyik nap ünnepélyesen kérte, hogy ő szeretne mostantól vegetáriánus lenni, és az anyának az aggodalma, hogy de most akkor mit fogok kéne adni neki. Tehát tulajdonképpen itt is ilyen lelki területen, hogy hogy oldja meg a gyereknek a, a étkeztetését, lelki nevelését ezzel kapcsolatban. És kérem a kedves hallgatókat is, hogyha ezzel kapcsolatban saját tapasztalat, élménye vagy kérdésük van, nyugodtan jelezzék, tegyék föl, szünet után folytatjuk. Gyanútlanul zikrázik az égból, Gyanútlanul olvad el a pó, Gyanútlanul szépen megfezítik minden eladó. Gyanútlanul zikrázik az égból, Gyanútlanul Minden feladó, minden feladó, minden eladó, minden feladó. Folytatjuk a két a körműsorát, Bányai Gézával és Szilágyi Mártával, és a témánk továbbra is. A lelki élet a családban. Kérem, hogy ha lehetőségű, kérdésük vagy véleményük van, mondják el telefonszámot. 489 09.99, illetve 032 28.98.00. Ezeken a számokban lehet telefonálni. Tehát én most arra kérnék benneteket, hogy én konkrét esetben például egy hölgy, aki négy gyereket nevel, nagyon lefoglalt. Ő kérdezte tőlem, nagyon szeretne a lelki életet hogy tudná bevinni az életében, milyen módon tudná egy tisztító folyamatot, én ugye a bakti jogáról, mantra jogáról beszéltem neki, hogy tulajdonképpen gyakorlati szinten mit lehet mondani olyan embernek, milyen tanácsokat lehet hogyan, milyen ötletekkel lehet -e ellátni? Hát csak egyet lehet mondani, megvárja amíg a gyerekei felnőnek. Ez lehet, hogy még ez tíz év, eddig ezt ki kell bekelni valahogy. Hát én azért ennek ellent mondanék erősen, mert remélem tenni, is. <gül> ez nagyon reménytelen tenni a helyzetet. Mert az azt kell meg, megérteni, hogy tulajdonképpen mi az, kicsit mindig, mindig elméletének tűnik az, amit mi mondunk. Megmondom miért egyáltalán elméleti, de a, ahhoz, hogy valaki valamit meg tudjon érteni, hogy meg tudjon csinálni, ahhoz egy a tudatosság szükséges. Nem az szükséges, hogy ő, ő leüljön és egy bizonyos gyakorlatot csináljon, mert hanem leülhet és mantházhat, imádkozhat, templomba járhat, biblióórát csinálhat, bagott tanulmányozhatja. Ez nem válik lelki életté, hanem ez csak egy gyakorlattá válik, hogyha a mögött nincs meg a, a szívnek az elkötelezettsége, és egyfajta belső tudatosság, hogy, ő, hogy ezt tulajdonképpen ő miféle szándékkal csinálja. És ez a belső tudatosság, ez ezt nem lehet megmagyarázni egész pontosan, hogy mit kell csinálni. És ugyanis a lelki gyakorlatoknak a tárháza az, az nagyon széles. Ha mondjuk csak a bakti jogánál maradunk, ugye ott kilenc ágáról beszélnek a, a jogának, ami benne van a, a, a dolgoknak, a, az Isten üzenetnek a hallgatása, meghallása, benne van az, hogy beszél valaki róla, benne van az, hogy imádkozik, benne van az, hogy templomi szolgálatot végez. Benne van az, hogy, hogy, hogy, hogy egyszerű szolgálatokat végez másoknak. És, és így tovább, és így tovább. Nem lehet ezen az alapon tökéletesen meghatározni. Van egy telefonálom közben. Halló! Ö, boldogságot mindenkinek! Ö, én vagyok az a hölgy, akiről ö, Gyula ö, beszélt, és ö, Gyula nem mondta meg a konkrétumot. Tehát... Ö, ö, én valóban négy gyereket nevelek, viszont abból kettő súlyos halmozottan sérült. Én ö, szeretnék egy lelki nyugalmat ö, egyszer valamikor elérni, most pillanatnyilag húsz éve ez nem sikerül. Próbálkozom minden ö, szinten, mindenhol, és ezért kértem ö, Gyulát, hogy valamilyen szinten segítsen nekem, ö, valóban a tanácsaival próbálom magamat is, a gyerekeimet is valamilyen szintre emelni, de ezt Isten rám ruházta. Nekem kötelességem, hogy ezt elvégezem és, és igen, és büszkén vállalom őket, és nem fog kilétni azért a családból, és otthagyni őket, hogy én teljes mértékben lelki életet éljek én most hozzá is szólok, én nem azért nem mondtam el, mert nem tudtam, hanem hát nem tartottam jogosnak, hogy ezt Pontosna. így be. Igen. és gondolom az én szavaimból teljesen egyértelmű vált, hogy én meg az írásaimból amit leveleztünk együtt, hogy én nem is búztítottak erre, hogy most egy család elhagyás, vagy otthagyás nem, én a Gézanak és a Mártának az előző fél órában ő, ő mondta ezzel reagálni tehát akkor most én, én mint ö, ö, bűnös ember, nem mondom azt, hogy bűnös lélek, mert hogy én ezt választottam, és nem léptem ki ebből az életből, és nem mentem el szerzetesnek. Nem mehet mindenki szerzetesnek. És valaki sokkal később ébred rá arra, hogy ö, a lelki élet nagyon fontos. Persze, természetesen én is így gondolom. De én most, most egy kicsit kiavítanának, hát a Géza azért nem erről beszélt egész végig, inkább. Arról, hogy tényleg hogy lehetne a családban ezt megvalósítani, hogy lehet a körülményeket figyelembe véve ezt megoldani. És ezért is vagyunk most itt, hogy megbeszéljük, hogy mi tényleg ezt gyakorlati életben miként tudjunk ezt megoldani. Mert hát én sem értek egyet azzal, hogy ami, amiket te mondtasz, már olyan értelme, hogy egyet értek azzal, amiket te mondasz. Tehát itt nem arról van szó, hogy főleg két gyermek nehéz helyzetben lévő gyermek mellett. Inja, ö, és, igen. és itt, itt, itt nem, nem arról van szó, hanem tényleg a, a lelki nyugalomról, mert a nap 24 órájában. Tehát, hogyha még nincsenek is az emberrel, nincsenek velem, akkor is maga az aggódás ott van. És én ezért mondtam azt, hogy nekem a, a joga valamilyen szinten ö, nem igazán jövő, mert a gondolataim mindig körülöttük forog tehát jól vannak -e. tehát ez, ez ezt aki nem ö, éli meg azt nem tudja hogy, hogy mit jelent ez én nagyon köszönöm hogy betelefonáltál azt hiszem géz, amit a Márta most egy kicsit más szemszögből fogja értékelni ezt a beszélgetést hogy így téged is hallott és megismert olyan momentumot amit eddig ők sem nagyon tudtak köszönöm szépen én szándékosan nem akartam mondani konkrétan semmit ölnek hisz tanácsot adni, konkrét tanácsot, személyre szabottat, csak akkor lehet, hogyha az ember ismer valakit. Általánosságban lehet mondani nekünk most valamit, úgy is lett felvetve ez a téma, hisz ö, ö, talán nem is lehet a, ezen a helyen másképpen beszélni. Nekünk sem alapunk, sem jogunk sem lehetőség nincs, hogy valakinek a személyes problémájára egy, egy, egy abszolút értékű megoldást javasolhassuk, vagy inkább úgy mondom, hogy egy teljes felelősség javaslatot, adott, hanem szempontokat lehet itt elmondani. És szeretnék egyfajta dialektikus ö, ö, gondolkodásra ö, hívni a dolgok egyszerre érvényesek. Én biztos vagyok benne, hogy valaki, van egy, kettő, három, négy, de akár csak egyetlen egy gyereke, vagy csak egy férje, és úgy van egy családja, vagy csak az adott esetben a szüléről kell gondoskodni, vagy van egyéb elkötelezettsége, ahol a mások sorsa függ az ő munkájától. Nem fordíthat háthat felelőtlenül. És nem is lehet célja senkinek az, hogy hogy erre beszél rá azzal a jelszóval, hogy akkor majd minden rendben lesz, és akkor majd meg fogsz nyugodni. Nem fog megnyugodni, nem oldja meg a problémáját, hisz egy súlyos ö, ö, tehertételt fog cipelni magával, hisz ledobni egy terhet, az nem ugyanaz, mint ö, úgy vinni, hogy a hit, vagy a bizalom megadja a belső nyugodtságot. Hisz minden bizonyal Isten kegyelméből ad annyi, van annyi ereje az embernek és a legtöbb embernek ö, ilyen esetben, hogy képes lehet ezeket a nehézségeket is legyőzni. A lelki nyugalom az valóban nagyon fontos, és ezt, ezzel én nagyon egyetértek, és nagyon örülök, hogy ezt, ezt így kimondta a ö, hölgy telefonban, mert mi a lelkéletről lehet, hogy túlságosan elvontan és túlságosan abszolútizált formában kezdtünk el beszélgetni. Tehát olyan módon, hogy az emberi életnek a végső célja, kicsit filozofikusan megközelítve az, hogy visszatérjen az isteni valóságba. A ez így önmagában olyan távol van attól, ami a napi gyakorlat, mert ezt az ember, hogyan jutott el innen, oda, hogyan jutok el a mindennapi ö, nehézségektől oda, hogy ezt a felszabadultságot, ezt a teljes önátadást, ezt, ezt meg tudjam élni. És azt mondom, ez csak úgy lehet, hogyha ez természetes alapokon nyugszik. Tehát mesterkélten nem lehetséges. Én ezért ö, mondom azt, hogy a tudatunkban belül kell egyfajta meggyőződésre jutnunk, és az első dolog az az, hogy Bizonyos dolgokat, és szerintem pont a betelefonáló pontosan ezt mondja nekem, ez, ez egy nagyon is szimpatikus dolog, amikor azt mondta, hogy, hogy ő, ő a számára, ez, ez az, hogy van két sérül gyermek, az pont egyfajta feladatot is jelöl ki a számára, és ezt elfogadta. És fontos ez az életében. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok nehézség jár ezzel együtt, tehát ezt, ezt menedzselni, ez biztosan borzasztóan nehéz, és nagyon sokszor fárasztó. És ami, ami ebben megoldást adhat, az az, hogyha a hite szilárdabbá tud válni abban, hogy az hogy jó, amit ő csinál. Hisz én úgy gondolom, hogy az ember azért ö, ö, fárad bele sokszor a dolgokba, mert van egy pont, amikor úgy ez hogy talán nincs is értelme. De biztos, hogy van értelme, és ö, hogy hogyan van értelme, azt igazából egyfajta elsőben egy belső meditáció révén fogja tudni, megtudni. Na most ebbe persze nagyon sokat segíthetnek azok a a dolgok, mint például a, a mantrák. Azok mantrák, azok nagyon szerencsés ö, eszközök a lelki ö, gyakorlatokban. Ö, hasonlítanak az imádkozáshoz, vagy az imához, de az ima sokkal tudott, tudatosabb tevékenység olyan értelemben, hogy az imáknak van egyfajta konkrét mondani valójuk, hogy ezt kérem, vagy ezt mondom, vagy valami, és túlságosan el kell képzelnem, vagy túlságosan egy megadott hogy mondjam, gondolatrend, vagy vallási rendnek a, a gondolatai tükrözi. Azok már gondolatok, amik le vannak írva, igaz, hogy Istenhöz szóló gondolatok, de nagyon sokszor egy más vallásnak az imái idegenek talán az alapját sem feltétlenül érti meg az ember, és nem tud közel férkőzni hozzá mantrák ellenben egészen más természetűek, és ö, ö, tulajdonképpen a keresztény hagyományban is ö, megvan ennek a, a, a, a megfelelője. Semmi más, mint a, a, az Isteni, Isten neveinek egyfajta hát, ö, ismétlése, egy megszólítás, aminek nincsen, nincsen tartalma, hanem a és kapcsolat fölélesztése a lényege. És valóban ebben a korban, mi élünk, ez nagyon érdekes, hogy a védikus bölcsek erre már nagyon régen gondoltak, a mantrákat javasolták, mint ennek az űrzauros kornak a, a legjobb ö, lelki folyamatát, hisz minden egyéb folyamat valamilyen, valamilyen föltételhez kötött ha el akar menni, vagy egy templomba imádottság, akkor kell templom, idő, eszközök, stb. Ha imádkozik, akkor mondjuk tudnia kell imádkozni, ugye? Ha nem tudom én, mit tudom én, a filozófiai módon el akar érteni, akkor rengeteget kell tanulnia, olvasnia, stb. Ezek egyszerűen nem adottak a mai ember számára nagyon sokszor, de a, az Istent, vagy az Istenit megszólítani, egy mantrán keresztül ez tulajdonképpen mindig lehetséges. Hisz ez nem igényli azt, hogy feltétlenül az ember egy, egy, egy olyan körülményt teremtse magának, hogy mit tudom én átrendezni a lakását, és azt át alakítja, nem tudom én, egy assonmá, vagy egy templommá, vagy valami. Nem, nincsenek szükségek erre, ezekre a külső eszközökre. Csupán arra van szükség, hogy, hogy alkalmanként, amikor csak a gyöltörő gondolatok jönnének, ahelyett azt mondjuk, hogy most álljunk meg egy pillanatra, és itt van ez a mantra, és mivel ez Istennek a neve, és semmi más, mint egy szeretett személynek a neve, ezt hadd ismételgessem magamban, ugyanúgy, mint ahogy a más szeretett személyeknek a nevét is szívesen ismételgettem. Ugye, ha valaki ö, szereti a gyermekét, vagy az anyját, vagy nem tudom én, a, a, a, a párját, akkor... Az ő nevét mondania nem kellemetlen, hanem ez egy, ez egy, ez egy olyan meditáció, ami, ami a szeretetet növeli a szívében. Sajnálomképpen a mantrának is ez az értelme ezeknek a szentás mantráknak, hogy, hogy az itt szólítjuk meg, anélkül, hogy igazán akarnánk konkrétan valamit, de a cserébe valami olyasmit kapunk, ami a szív nyugalma lesz. Tehát ez egy konkrét választ tulajdonképpen ebben az esetben. De nem hiszem azt, hogy ezt, ezt valamilyen külső dologhoz kéne kötnie. Hisz ez ennek sem az ideje, sem a, a helye, sem a, a, a formája valójában nem kötött. Ezt meg lehet tenni magunkban csendesen egy, egy nyugodt tíz percben, de lehet valami közben is tulajdonképpen hisz a, a gondolataink nagyon sokszor ugye, ő, szabadon ő, szárnyalnak, miközben valami monoton tevékenységet csinálunk, aki főz, vagy takarít, gyereket kell, ő, nem tudom, hogy valamit csinál neki. És én azt hiszem, hogyha egy ilyen gyakorlatot az ember elkezd, és csak piciben, és soha ne gondoljon arra, hogy de hát mások ezt így csinálják, de hát másoknak ők, ők csinálják, és akkor az nem szabályos, hogy nem. Azért mondom, hogy ez egy tudati dolog elsősorban a megszólítása lényeg benne, az, hogy az, hogy az ember ezt ö, ö, megpróbálja. Azt, hogy ezt milyen formában csinálja, az mindig másodlagos. A gond sokszor abban van, hogy a lelki életet hirdető emberek nagyon sokszor azt mondják, hogy akkor csinálsz, akkor lelki az életet, ha ezt ezt csinálod, ha eljössz ide és ide, ha nem tudom, mit csinálsz. Természetesen vannak olyan dolgok, ami az életmódunkat illeti, hogyha ez a nyugalom, szeretnénk, hogyha ez, ez, ez megalapozódna stabilá válnak, akkor az valóban isteni alapokra kell helyezni. Nem lehet egy egyszerű anyagi cél, amiben nagyon hiszünk, hanem olyannak kell lenni, ami a lelket meg fogja támasztani, ki fogja elégíteni. Ezért fontos az, hogy, hogy ezek a mantrák, ezek, ezek, ezek a hogy mondjam csak, istennek szóló megszólítás legyenne pedig valami, valami olyan fajta könyörgés, hogy jaj, jöjjön jaj, jaj rám mondjuk valamunk, vagy nyugodt vagyok nyugodt, vagy nem önszugeszcióról van szó, ezt nagyon jól kell tudni. Az önszugesció ugyanis csak addig tart, ameddig az ember rá nem döbben arra, hogy valamit mégsem oldott meg az életbe, és utána még idegesebbé fog válni, és azt mondja, hogy ez így nem működik. A belső erőt, azt az Istenivel való kapcsolat tudja tulajdonképpen megadni. Úgyhogy hát ö, én természetesen egyébként meg kell érznem, egy pillanatig se gondoltam azt, hogy bárkinek azt jól hogy menjen el szerzetesnek, de, ha van négy gyereke, de a belső tudatossága igenis lehet olyan, mint egy szerzetessé. Tehát ez a dialektikus ö, elem, amiben, amit szerettem volna mondani, és ami miatt én tulajdonképpen helyeseltem azt, amit ö, ö, a Márta mondott, hisz pát, azt mondta, hogy az ember mindenki menjen el csak főleg a fi figyelmet arra, hogy van egy mentalitás, egy belső hozzáállás, amit az ember megszerezhet, elérhet, miközben a kötelességének eleget tesz, hisz a, hisz a szeretett szava például a gyerekekkel szemben az, az kötelező továbbra is. Nem lehet őket mondjuk faképnél egy vagy Hát ez, ez nagyon szép volt, és még amit én egy kiegészítésben, csak ilyen kiegészítésben, hozzáfűzésben mondnám, hogy ezek a mantrákkal kapcsolatban, hogy ezeknek tényleg olyan hatalmas lelki energiával, tiszta lelki energiával telítettek, hogy ha az ember ezeket mondja, énekli, ugye hát a gyerekeivel mindig foglalkozik ez az ember, és ez más szó a zeneterápiáról hogy milyen fontos, nem csak gyereknek, felnőttnek is. Hogy ezáltal nem csak magán segít tulajdonképpen, hanem a környezetének jelen esetben a gyermekének is, mert ugye egy nagyon fontos dolog, hogy a, amit mondtál, hogy itt nem valami Isten kérésről van, Isten felé valami kérésről, hanem az Istennel a kapcsolat uh, létrejöttének. Tehát egy szeretetes kapcsolat uh, létrejöttéről van szó hogy ezáltal az a lélek, aki neki gyermekeként született meg, ezáltal azt a lelket is segítjük ebben a folyamatban, hogy, hogy, hogy, hogy ő is hallja ezeket a dolgokat, ő is kapcsolatba kerül ezekkel a dolgokkal. És így sok bizonyos értelemben legalábbis én több szemétől, családos szemétől hallottam hogy amióta valamilyen módon bevette a lelki életet ilyen irányú a mantra jogát az életébe azóta a saját gyermekein is változást tapasztalt de hát ugyanakkor én még felnőtt embereken is tapasztalom, akik nehéz körülmények között vannak, hiszen tulajdonképpen ez a lényege ennek az egész folyamat hát a gyerekek ]nek. azok nagyon érzékenyek és, és természetesen, hogyha a gyerekek nem látnak maguk, maguk előtt egy jó példát nem tapasztalnak igazából semmi volt az életükbe, akkor mondjuk úgy, hogy rossz, megkeseredett, bántott, felnőttekké fognak válni, és azokat a hibákat, amiket mi elkövetünk, azokat ők megfolyják a saját életükben ismételni, ezt kapták, ezt viszik magukkal, de én mégis azt mondom, hogy ez, ami, ami a lelkejtett életén nem a, a, a hogy mondjam, csak a a hittanóráról, meg az ilyesmiről beszélnék a gyerekekkel, hanem a szülőnek a belső változásáról. Az ugyanis az ragadós. A hittanóra az nem ragadós. Ha lehet, hogy egy, ha erre épít egy, egy, egy tudatos tanítást, akkor ez, ez, ez jó talajra fog esni, és, és a gyerek ezt fogja tudni értékelni, amit még hozzá tanul. De igazából, és ez az én személyes tapasztalatom, is gyerekkorból jártok hit tanórára, meg tudom, hogy csalá, de igazából azt, amit a szüleink ténylegesen lelki tudatosságban tudtak adni, annyi ragadt meg bennünk. Azt vittük tovább. És ez bizony nem volt 100 az, mint amit a hittanóra alapján az ember képzelt, mi akkor is, hogyha ezek a szülők egyébként tisztelt reméltóak és, és, és jó emberek, de nem 100 az a, az a lelki tisztaság jellemezte vagy jellemze az életüket, ami... Amit az ember azt az gondolja, hogy hát ha már hitten órára és járt meg, meg meg, tudom, áldozó, akkor az biztos valami nagyon komoly vallásosságot jelent. Valójában ez nem így van. Még akkor is, hogyha a külső jegyek ott voltak, és maga a vallásos gyakorlat az, az ott volt. A szellem ellen nem volt mostani megítélésem szerint teljesen százszázalékos mert azért egy kis probléma, amit elmondtál. Nagyon sokan indulnak azzal neki, hogy oh, hát próbáld meg, először csak naponta 10 percet gyakorold a jogát, vagy ha nem tudsz rögtön legettel János lenni, hát mondjuk először ne egyél, nem tudom én marha húst, majd úgy szépen fokozatosan. Itt ez a probléma, hogy azok a napi 10 percek, az vagy nagyon kevés lesz az életőnek, meg minden is abba hagyja, vagy pedig egyre jobban elkezdi érdekelni. Aztán előbb-utóbb a tíz percből egy óra lesz, és két óra is egyre több lesz, és a végén csak eljutunk ahhoz az ideálhoz, amit én mondok. Is, meg nem is. Azt volna jó, hogyha ahhoz az ideálhoz jutnánk el, és nem ahhoz, amit nagyon sokszor tapasztalunk az életben, és, és, és itt, itt, itt, itt hogy mondjam, hadd mondjak egy, egy, egy hibára, hadd hívjam fel a figyelmet, amit a lelki életet terjesztők vagy tanítók rögtön elkövetnek, hogy egy bizonyos fajta életmintát sugalnak, hogy ha így élsz, ezeket a dolgokat csinálod, ha részt veszel a, nem tudom én, a lelki gyakorlatokon, ha eljössz, ha adokazol, ha ezt csinált, ha ezt akkor vagy egy, no, egy, egy, egy, egy lelki ember és ezáltal nagyon sokszor ö, teljesíthető vagy teljesítendő dolgokat adnak, miközben a lényeg az a belső elkötelezettségen múlik. Az is igaz, és ezért ez egy ilyen megint csak nagyon dialektikusan értelkelhető dolog, hogy az ember, amit megtehet, és nem tesz meg, és az legyen 5 perc, 2 perc, 1 óra, 1 nap, az akármennyi, ha nem teszi meg, akkor soha nem kerül a közelébe. Ha csak egy percet tud megtenni, tegyen meg egy percet. Ha meg tud tizet, tegyen tizet. Mert nem, nem úgy van mérve a dolog, hogy pontosan kilóra, hogy mit tettél meg, hanem az, hogy milyen fajta ö, szándék vezet annak a, a, a megvalósításában. És maguk pont az, a, a nagyon érdekes a védikus írások, ez például a csitancsait, amit a, nagyon hangsúlyozottan ö, kiemeli, hogy az a szándék az a lelki életnek az, a, az az őszinte vágya az, ami Isten, amit ő elfogad és nem pedig az, hogy abból konkrétan formálisan az általunk elfogadott lelkiélet szabályból mennyit és hogyan tudott megvalósítani hanem annak az őszinte vágya, hogy ezen az úton őszintén halad előre az most más kérdés hogy, hogy, hogy, hogy ha valaki hogy mondjam mit tehet meg, és mit nem tehet meg, és ez, ez, a, ez a, aki vezet, aki a lelkéhetet bemutatja nekünk, ő válik a lelki vezetőnké. Még ha, ha nincs semmilyen címe, akkor is lehet, hogy nincs egy kinevezett pozíció, hogy ő kicsoda, micsoda, de ha nekünk beszél egy, egy lelki üzenetet hoz, és tanácsokat ad ennek alapján, akkor a lelki vezetőnké vált. És a felelőssége az, hogy hogy amitől megértett, annyit fogunk megkapni. Ha ő azt mondja nekünk, hogy el kell menned a templomba, és ezt és ezt kell csinálni, mert különben nem, ha nem mondasz el ennyi mantrát van, nem is lelkiért, hát ha nem leszel rögtön ez a megy, az akkor nem. Lehet, hogy igazolva van, lehet, hogy nem. Nagyon sokszor nem igaz, nincs igaza, mert nem veszi figyelembe a lelkes hogy mondjam, hit ö, ö, gyakorló azt, hogy, hogy a másik ember mit tud elfogadni, és, és, és formális megoldásokat ö, akar erőltetni, ahelyett, hogy tudnál segíteni azt, hogy olyan légkört, olyan lelkületet ö, éleszünk föl, ami által felébred az őszinte vágy arra, hogy Ó, lépjük csak ezt meg. Miért ne legyünk ögetársak? Miért ne csináljam ezt így? Miért csináljam? Úgy, Tehát hisz nekem sokkal több időm van, mint gondoltam. Mondjuk, ugye? És akkor ez már nem később, nem konfliktusként jelentkezik, hanem ez egy örömtariff folyamatnak a részéről válik. Hát igen, akik mesterek, azért a mestereknek ez a dolga, hogy ezt a dolgot ilyen módon tudják Fel felintézni. Mermeljük. De hát a, a tanítást gyakorlatilag nem a mesterektől kapjuk meg 99%-ban, hanem a mindennapokban ö, hát többé-kevésbé sikeres ö, jóra törekve emberektől, akik hát a maguk karlátai szerint ö, tudják ezt nekünk feltárni. Ha persze ezért javasoljuk azt, hogy az ember próbáljon egy, egy, egy igazán független mestert is találni, akinek a, a, a, hogy mondjam, csak a tanítása nem kötődik ilyen mértékig a, a, hogy mondjam, a teljesítményhöz, és a, tehát képes, képes eztek a tudatosságát tökéletesen átadni. De elmondd ezt, ez biztosan nagyon jó kezdetben. De később mégiscsak az emberben e, felmerül ez az igény, hogy valamit... valamit e, De akkor ez már a saját kezébe lesz, ő azt ezt meg fogja tudni csinálni, azzal nem lesz probléma. Tehát, hogyha én például mindig azt olvasom a, a szentírásokkal, hogy a 24 órát fordítsak egy bizonyos dologra, akkor azt fogom ideálisnak megtekinteni, és afelé törekszem, és nem akarok megmaradni a tiszta. De ezzel nincs is probléma, mert na, mondok egy nagyon egyszerű dolgot. 24 óra, mit jelent az, hogy valaki 24 órán át tudatos a lelki mi voltáról? áron? Ezt jelenti, hogy tudatos, 24 órán át tudatos. A Bhagavad Gita mondja, hogy hogy a szemlecsukása, a szem kinyitása, az ürítés, az alvás, a mozgás, a menés, minden cselekedet közepette valaki lehet tudatos az Isteni kapcsolatról. Miközben gyakorlatilag történnek vele dolgok, mint bármilyen más emberrel, és eleget tesz minden feladatnak adott esetben, de mögötte megérhet egy olyan tudatosság, ami által ő ezt képes elhelyezni innentől kezdve, és a szíve is megnyugszik. Azt mondja, hogy igen, én ezt, ezt meg tudom csinálni, mert, mert ezáltal én, én közben valami olyan extra dolgot is meg tudok osztani a másikkal, akinek én, akit ápolok, akit segítek, akinek dolgozom, akire, aki, akinek a nevelése rám van bízva, akinek a férje hogy a felesége vagyok. Olyat osztok még meg vele az életben, amit ő, tulajdonképpen ha csak állnom prédikálnék róla, nagy Képűen, hát meg se hallgatna. De ha ez egy belső belső meggyőződésé válik, akkor igen. Hát persze, igen, ezt nem lehet könyvből tanulni, mondjuk ezt hozzá kell tenni, tehát ehhez segítő barátokra, lelki partnerekre szükség van. És ez az érdekes, hogy külső szemlélő számára anyagi tevékenységek így válnak lelkivé, mint ahogy mondtad. Igen. Mert így egy pelenkázás, vagy egy mosogatás, takarítás, főzés, vagy családi programok nevelés mind lelkivé válhat, Istennek kapcsolatosá válhat, attól függetlenül, hogy egy külső számára ez, ez esetleg anyagi cselekedeteknek. Én inkább úgy úgy, mondanék, úgy mondanám, hogy mi teljes lelki tudatossággal végezhetjük el ezeket a dolgokat. Hisz euh, valaki most azt mondja, hogy hát ez a pelenkázás nagyon lelki, akkor mondjuk holnap három pelenkát fog fölre, ne gyerekre az hát, alájás, hogy hát én nagyon lelki. csak gondoltam, csak Hanem ezek a dolgok, ezek a dolgok a mindennapi életnek a dolgai, ezek, ezek, ezek semlegesek. Se nem lelkiek önmagukban se nem anyagiek, ezeket el kell végezni, mert egyszerűen meg kell csinálni őket. A szellem, ami, ami minket mozgat, az válhat euh, lelkivé, és annak a lelkiségnek van jele. Az egyik jele, amit a telefonálunk is mondott, hogy igen, az elkem, lelkiségben meggyökeresett ember az megnyugszik. Ez az első dolog. A másik, hogy öröm fogja átjárni. Tehát, tehát egy bizonyos fajta pozitív ö, ö, módon fog élni. Annak ellenére, hogy ugyanakkor ezzel párhuzamosan fog érezni könnyületet, szánalmat a szenvedés iránt, mert ez, ez a kettő szinte együtt jár. Tehát ez egy ilyen hát nem sírva vigadás, de megvan ez a vegyes dolog benne, hogy az egyik szemes sír, a másik pedig hát nevet, és ezáltal képes tulajdonképpen másoknak is adni valamit. De ez a tudat, amiről beszélsz, ez nem fog mágikusan kialakulni ez nem magától. Mágikusan, purké, Azért hívják az embereket, hogy gyere el egy programra, vagy csinálj van. valamit, vagy vegyél részt a, ezekben a foglalkozásokban, mert ezek segítik ebben. Így van. Ez megtámasztja. Ebben teljesen igazad van, tehát ha ez, ez, ez így működik, ez nyilvánvaló. Hát nagyon szépen köszönöm a szép és bölcs hozzászólásokat. Szerintem ez egy nagyon izgalmas téma volt, és reménykedünk, hogy sok embernek adtunk ezáltal van lelkesítőt. De mi magunkat legalább lelkesítettünk. De mi magunk igen, mi teljesen lelkesek vagyunk. Köszönjük szépen, kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Két hét múlva találkozunk a Krétakör köradásában, és igyekszünk akkor is ö, olyan témát választani, olyan hozzászólásokkal segíteni őket, amik az életüket jobbá teszik. Köszönjük szépen, viszont hallásra.